A folyó sústorgott. Eljött, megpróbált fölállni, de minden ereje elhagyta. A rogyadozó lábakkal viszkáruskodt a partra. Az egész vitam folyamán gondosan ügyelt rá, hogy egyetlen egyszer se pillantson a folyó túloldalán emelkedő erdővel borított szíltre. Most viszont megtette. Elég zavartam. Kasztor és Pollux rejtőzött át. Velük volt az otthon igazgatója, az öngyilkosság kivizsgálására érkezett bizottság egyik tagja, és ami a legfontosabb, egy mesterlövész. Előre kiszámított mindent. Szónak két lehetősége volt, hogy hallgat az észérvekre. Az emberéletek ezreire varó hivatkozás nem volt talán elég meggyőző. Egyetlen ember élete, még ha Kriszé is nem érte meg az áldozatot. Vagy pedig megpróbál megölni. Ha Szól az első megoldást választotta volna, életem hátralévő részét békében tölthetném. Esetleg visszatérhetnék a hivatásomhoz, és újabb ember életeket menthetnék meg. Ha Szól a másodikot választotta volna, miközben megpróbál megszökni, egyszerűen lelővik. A jelenlévő tanúk igazolták volna az ártatlanságomat. A végeredmény ugyanaz lett volna, mint az előző variációban. De csüggettel előtt, valami hiba csúszott a számításba. Szól egészen meglepő módon reagált, és egyik felkínált megoldást sem választotta. Nem sikerült meggyőznöm, de megölni sem próbált. Semmi nem változott, egyet kivéve. Nagyon magabiztosnak tűnt. Megfontoltam viselkedett. Egyszer sem merészkedett túlságosan közel hozzám. Rájött volna? Lehet, hogy jobb tanítványnak bizonyult, mint sejtette. Képes volna olvasni a gondolataimba? Az nem létezik. Maga is ott volt velük, hunyorított szól. A főépület előtti lépcsősor tetején ült és vár. Tessék? Torpat megcsodálkozva Don, és összesározott fehér cipőjét a legalsó lépcsőfokra rakta. Rendbe kéne hozni a toalettjét? Don lesandított a piros műszálas pantalóból kivillanó érdére. Ösztönösen lesöpört néhány porszemet sötétkék blézeréről. Sétálni voltam. Az erdőben, tudom, belük. mutatott szól a teniszpályák felől közeledő Kasztorra és Polluxra. A ma reggeli helikopterrel érkezett bizottság tagjainak egyikére, valamint arra a szúró szemű férfira, aki egy keskeny hosszú tokot vitt a kezébe. Lehetett benne biliárdákó, de messze hordó vadászpuska is. A folyó irányából eljött tűnt fel a horgászbottyaival és a csalisdobozával. Ajaj, egyetlen halat se fogott. Miért mondja, hogy velük voltam? kérdezte Do. Amikor megérkeztem, első dolga az volt, hogy meggyanúsított. Gyilkosságra készülök az egyik vendég ellen. Gyakrabbra ültetett két őrt. Azután egyik pillanatról a másikra az őrök felszívódtak. Így azután kimentem az öreg úr után a folyóhoz, ahol őszinte felkínálta a lehetőséget, hogy megöljem. Mivel soha nem állt szándékomban megölni, először nem is értettem, mit akar. Végtérés a nevelő apám. Persze, hogy látni szerettem volna, de elkezdett össze-vissza beszélni, egészen vad dolgokat, úgyhogy eljöttem. Nem fogja kitalálni, mi történt ezután. Az őrök, mint egy varázsütésre visszatértek hozzám. Szóla mellette lévő nyugányak felé intett, amelyeken a két férfi foglalt helyet. Maga milyen következtetésre jutna az én helyemben? Én... Nekem úgy tűnik, az öreg úr megpróbált csalni. Ha csak egy újjal is hozzáérek, halálfia vagyok és megbízható tanúk igazolták volna, hogy jogos önvédelem történt. Ejjj, ennye. úgy látom maga nem viseli különösebben szívén az érdekeimet. Az igazgató nagy levegőt vett, mint aki írtakozni akar, de belátta, hogy az most nem lenne nyerő. Velük kellett tartanom, az öregul vátik hangoztatja, hogy maga meg akarja ölni. Maga pedig az első szóra hitt neki. Nem addig van az, a vizsgálóbizottsághoz fordult ha vitatkozom, azt gondolják, nem teljesítem a kötelezettségemet. Tettünk egy kísérletet. Ennyi az egész. Ha maga nem lép fel fenyegetően, nem esik bántodása. De ha megpróbálja megölni, de nem próbáltam, kifizettem egy vagyont, hogy megvédjenek, és mit kapok a pénzemért, fenyegetnek. Minden fordítva van. Az öreg most bizonyította be, hogy ő akar engem megölni. Én megérdemlem. Egy fenét megkövetelem az egyelő bánásmódot. Miről beszél? Eddig is vigyáztunk magába. Házi őrizetben tartanak. Ezek itt nem védelmeznek, hanem figyelnek engem. Ekközben Eliott azt tehet, amit akar. Ez igazságtalanság. Őt is őriztetnie kellene. És nem azzal a két klónnal, akiket magával hozott, hanem a maga embereivel. Elég paranóiás, hogy valami őrültséget kíséreljen meg. Ugyan? Képtelenség. Ha mégis megtörténik, rettentően bánni fogja, hogy nem hallgatott rám. A felügyelőbizottság kinyúvasza magát. Én mondom, hogy az öreg nem normális, és azt akarom, hogy az öreg két gorilláját is figyeltesse. Nincs hozzá elegendő személyzetem. Csak hatta a több őrne volna? Napi háromszori váltásban, plusz azok az emberek, akiket magára állítottam. Összesen huszonnégy, röcsögtedom. Azokra az emberekre másút van szükség. És ez csak pillanatnyi helyzet. Mi lesz, ha a többi vendég is vérszemet kap? és ők is személyi védelmet kérnek. Sok egykori ellenfél lakik itt most közös fedél alatt. Csak azért mennek éjszaka aludni, mert bizalmuk van az intézményünkbe. Ha azt hinnék, a semlegességét veszély fenyegeti, a végén mindenki mellé testőt kellene adnunk. Az a rengeteg testőr egymás sarkába lépne. A veterán otthon állítólag a béke és a nyugalom szigete. Azt hiszi, a többiek még nem vették észre, hogy az embereivel figyeltet, amikor ma lementem reggelizni az étterembe, mindenki megbámulta az őreimet, azután uspicceltek kifelé, mintha leprás volnék. Még csak két napja van itt, és már is, már is, lábbaltiport negyven évnyi hagyományt. Nem én, Eliot És maga. Nem én kértem a smasszereket. Ami nekem, ugyanaz jár neki is. Ha engem követnek, kövessék őt is. Domvadul gesztikulát. Nem fogok őröket rendelni mellé. Nem hagyom, hogy ez az őrület még jobban feldúzzadjon. Akkor csak egyetlen logikus megoldás lehetséges. Mi az? Nézett Rádon reménykedve. Fordítson rajta! Apassza le a dolgot! Hívja vissza a gorilláit! Kasztor és Pollux kíséretében Eliott izgatottan lépett be az üvegházba. Türelmetlenül várta az elkészültét. Mohó szenvedéllyel akár egy szerelmes sietett a rózsáihoz, de valaki már megelőzte. Az építmény túlsó végében egy férfi emelkedett föl az asztal alól, és kiugrott a hátsó ajtó. Eliott arca elsötétedett. Hé, hey, álljon csak meg, mi csinál? Rohant Eliott az ajtóhoz, föltépte, és szót látta meg, amint éppen keresztül vág a futópályán a főépület irányába. Gyere vissza! Szó szóval futásnak erett. – Mit keresett ez? – fordult oda Eliott Kasztorhoz és Polluxhoz. – Nézzétek meg az asztal alatt! Kasztor zavarodottan térdelt le. – Drótok! – morogta kotorászás közben. – Micsoda? – ütődött meg Eliott, és belesett az asztal alá. Két húzal, egy piros és egy fekete lógott ki az asztalból, és a ágyások felé tekergett. – Jesszusom! – Bomba nincsen! – Legalábbis nem találom, közölte Pollux. Pontosan így végzett Lendissel. Csillant fel Eliott szeme. Na, mire vártok? Hívjátok az őrséget. tartóztassák fel, ha el akarná hagyni az otthon területét. Eliott nagy nehezen föl esedett, szinte vidámnak tűnt. Most elkaptam. Bizonyítani tudom, hogy meg akart ölni. Kasztor a telefonhoz szaladt. Azt képzelte, hogy elbírhat velem. De nem volt elég gyors, hogy végezzem, mielőtt ide érek, nevetett Eliott. Legyőztem! A telefonáló kasztornak kiáltott. Szólj az igazgatónak, hogy jöjjön ide! Honnan szerezhetett robbanószert? kérdezte Pollux. Ahonnan honnan te is szereztél? Nézz körül, műtrágya, tőzeg moha. Bemehetett a patikushoz, hogy csináljon neki egy koktélt. Nem volt más a szüksége, mint pár zseblámba aráemre, és... Eliott bedugta a kezét az ágyásba. – Segíts megkeresni! Pollux megütközve figyelte. Amikor Dom megérkezett, eltátotta a száját. Nem jött ki hang a Az üvegház Eliott különleges igényei szerint épült. A legkorszerűbb felszerelés, ritka rózsafajták, és most az egész romokba hevert. Eliott azzal a rózságyással kezdte, amely alád rótok vezettek. Követte a húzalokat a földbe a rózsák között, ráncigálta, rázta, tépte, dobálta őket, egyik ágyástól a másik kihugrált, még végül teljesen összepiszkította magát, és a rózsák élettelenül hevertek körülötte. Hol van, az Isten verje meg! Tudom, hogy itt kell lennie. Valahová elásott egy bombát. Meg kell találnom. Széthaigálta a földet, közben neki tántorodott az egyik üvegfalnak, majdnem belezuhant. Kasztor és Pollux rohant a segítségére. – Hová adukta el? Eliott félretolta a fiait, megragadta a drótokat és cibálni kezdte. Amikor kiszabadult a végük a földből, hátra bucskázott. Rámerett a két csupa drót végre. Oh, – Ó, Jézusom, ne! A disznó nem is volt semmiféle! Az öreg ember zokokba a földre. – Hát ezt kikaptam. Gondoltadon? micsoda faszi? Mennyi bajt kavart már eddig, és még mennyit fog? Egy órája ment rá, hogy elrendezze az üvegházban történtek kínos következményeit. Elijatott orvosi vizsgálatnak vetették alá, mielőtt visszatámogatták a szállására. Szakértők erősítették meg, hogy nincsen semmiféle bomba a helyszínen. De végül Don mégis el tudott szabadulni. Benontott a főépületben lévő tornaterembe, és ráripakodott a szolgálatot teljesítő örre. Itt kell valahol lennie a nek Egy perccel ezelőtt ment el. Don kirohant az ajtón. Túlságosan felindult volt ahhoz, hogy bevárja a liftet, felszaplatott az emeletre. Grisman biztosan át akar öltözni. Dölt róla a víz, mire a harmadikra ért. Megpróbálta kicsit összeszedni magát. A lépcsőfordulóból látta, hogy Grisman benyit a szobájába. Hé, azonnal álljon meg! Beszélni akarok magával! De Grisman nem hallotta. Már bent volt a szobájában, és az ajtót is bezárta maga után. Don végigviharzott a folyosón. Tess szemét! Két ajtóval arrébb járt, amikor a detonáció ereje a földre taszította. Az agya összerászkódott, a füle csöngött. Alig bírta fölfogni, hogy Grizman szobájának ajtaját szétvetette a robbanás. – Ne! – nyögte Don halára váltan, és kuszni kezdett az ajtó felé. A szomszédos szobából kitódultak a vendégek. GRIZMAN! Don órába kénygőzbűze csapott, amikor bebukfencezett a szobába. A szoba, mint a csatatér, a lemezjátszó, a tévé, a kompjúter összetörött, a falak elszenesedtek. Az ágyat izzó parázs és hamu borította, a tűz sirén a víjogott. GRIZMAN! Don köhögve botladozott a fürdőszobáig. Ott van, a kövezetem. És hál' Istennek lélegzik. – Ezt nem mondja komolyan! Azt hiszi, hogy én! – Vagy maga, vagy ők? – mutatott Don Kasztorra és Polluxa. – Ő maga csinálta a bombát! – kiáltott Eliott. – És felrobbantotta? Nevetséges, majdnem belehalt. – Majdnem! Micsoda ócska trükkát, nem világos? Előbb fedezékbe bújt a fürdőszobába, csak utána robbantotta föl. – De miért csinálta volna? – Hogy rám telejél a gyanút! És így álljon bosszút Kriszír. Megcsinálta ezt a cirkuszt a drótokkal, hogy úgy lássék, mintha dühömben akarnék revanszat venni. Vagy esetleg maga volt az, aki a drótokkal kidekorálta az üvegházat, hogy úgy lássék grizem szeret bombákkal szórakozni, és az egyik véletlenül felrobbant a szobájában. Maga agya lágyult. Azt hiszi, ha én el a bombát, szól nem úzta volna meg. Én csak azt tudom, hogy a szabályzat kimondja. Ha a vendég megzavarja az otthon nyugalmát, a belépési összeg visszatérítésével eltanácsolható az intézményből. Kihallgatást fogok kérni, annak örülnék a legjobban, ha, mivel fogalmam sincs melyikük a vétkes, mindketten, maga és a drágalátos látós fiacskája, valahol máshol intéznék el a nézeteltéréseiket. Szól az előcsarnokban ő döngött, közben a lépcsőt és a liftet tartotta szemmel. Az égési sérülései nagyon fájtak, de izgalmában észre sem vette. Úgy tett, mintha a sportbolt kirakatába kitett edzőcipők kötnék le minden érdeklődését, de valójában az étterembe reáratának tükörképét figyelte az üvegen. Hét órakor kitartása ernyelte mértó jutalmát, mert Eliott, Kastor és Pollux által szorosan közrefogva jött le a lépcsőn. Egyenesen az étterembe mentek. Egy perc múlva szó követte őket. A vendégek azonnal felismerték a helyzet kényes voltát, és vilájukat letéve, nagyokat nyelve pillangattak szórról Eliotra, majd vissza. Érzékelvén a növekvő feszültséget többen a számlájukat kérték. Az újonnan érkezők még az ajtóból felmérték az esélyeket, és gyorsan visszahúzódtak az előcsarnok biztonságába. Kínos csön telepedett a helyiségre bár elijött a bejárattal szemben ült, és éppen az étlapot tanulmányozta, közben kasztorral és Polluxsal váltott néhány szót, tüntetőleg úgy tett, mintha nem látná szólt. Azt az asztalt szeretném, – mondta a szólap főpincérnek. Ehm, – Bátorkodom, uram, figyelmébe ajánlani azt a másik asztalt a sarokban. – Nehem, az az öreg úrral a közt tökéletesen megfelel. Nem hagyva időt a főpincét további aggályoskodására, Szól egyenesen odament és letelepedett az Eliotttól másfél méternyire lévő asztalhoz. Eliott továbbra is igyekezett tudomást sem venni a jelenlétéről. Újabb vendégek álltak föl és távoztak. Az üres asztaloktól körülvéve Szól kitartóan bámulta az öreget. Eliott ivott egy kortvizet. Szól is ugyanezt tette. Eliott letört egy falat fokhagymás kenyeret. Szólúc szintén. Szinkronban rágtak. Eliot megtörölte száját a szalvétával. Szó tekintetét Eliotra szögezve követte példáját. Elég tételt érzett, amiért Krisz egyik trükkjét alkalmazta az apjukkal szemben. Krisz mesélte a kolostorról egyszer. Néhányan maradni szerettünk volna, mások viszont ki akartak kerülni. De nem mertek szólni, inkább megpróbáltak kidobatni magukat. Mi volt ennek a legjobb módja? hogy elkezdték utánozni valamelyik társukat vacsora közben. Leültek szemközt az illetővel, és mindent pontosan utána csináltak. Kivédhetetlen helyzet. Az ellenfél lassan besétál a csapdába. Te utánozod őt, ő utánoz téged. Képtelen megszakítani a láncot. Egy idő után az idegei felmondják a szolgálatot. Végül panasz tesz. A vicc az egészben, hogy a rendfőnök nem tudja eldönteni, te okozta, de az űrt, vagy a másik képzelődik. Szól Eliott minden mozdulatát utánozta. Megérintette az állát. megvakarta a szemöldökét. Elnyomott egy sóhajtást. Tíz percig tartott. Akkor Eliott hirtelen ledobta a szalvétáját és kirobogott az előcsarnokba. Kásztor és Pollux a nyomában. Talán nem ízlett valami? kérdezte Szól az üles szobától. Csodálkozva ment le az előcsarnokba, amikor szóltak neki, hogy látogatója érkezett. A házéren nem tiltotta, amennyiben a látogató papírjai rendben voltak, és nem találtak fegyvert nála a motozásnál. De el sem tudta képzelni, ki lehet kíváncsi rá. Gyanította, hogy Eli mesterkedik valamiben. Amikor azonban megpillantotta az illetőt, Szólnak Görcsbe rándult a gyomra. Döbbenten toppant meg. Erika? Hogy... A lány sárgás barna szoknyában és hozzáilő újatlan felső részben pompázott. Mosolyogva libben keresztül az erőcsarnokon és átülelte szólt. Hála Istennek, hogy életben vagy! A nyaka köré fonódó kar majdnem megfojtotta szólt. Megállt az idő. El sem hiszem, hogy itt vagy, mondta a férfi, remegve megve negyen esedett ki. Orlik, hogyhogy? Meghalt, felelte zavartan a lány. Mielőtt megölték, segített megszökni. Ő mondta meg, hol talállak. Majd később mindent elmagyarázok. Aggódó tekintettel nézett a férfira. Mi történt veled? Ja, az égések? Szólóvatosan megérintette az arcát, majd körülpillantva az előcsarnokban elismételte a női minti szavait. Később mindent elmagyarázok. Elmosolyodott, mint aki alig várja, hogy eldicsekedjék a hős tetteivel. De a lány megrázta a fejét, és még komorabban nézett. Nem csak az égések. Hát akkor micsoda? A szemed? Nem tudom, hogy fejezzem ki, de olyan... Gyerünk, folytasd! O olyan öreg lett. Szól megrázkódott, mintha villanyáron futott volna végig rajta. Zavarában hirtelen témát változtatott. Na menjünk, mondta, megmutatom neked a területet. A nap lángolt. Szól halántéka lüktetett, amikor végig sétáltak a fehér kavicsos úton a szökőkút mellett a magas hegyek karéjában. De nem bírta kiverni a fejéből a lány előbbi megjegyzését. Nem jól alszom mostanában. Erika hirtelen szembe fordult vele, és aggódva nézett rá. Az arcod olyan... Mi van vele? Olyan nyúzott? Lefogytál? Sápat vagy? Jól érzed magad? Én... Igen. Már majdnem legyőztem. Szó szóval szeme felragyogott, de a tekintete továbbra is sötét maradt. Erika rémülten bámult rá. Holnap lesz a tárgyalás, folytatta szó, szóval, amelyen eldöntik kiutasítanak-e minket. Amint kikerülünk az otthon területéről. A lány szenvedélyesen szakította félbe. Nincs értelme, hogy ezt műveld magaddal. Megváltoztál. Az égszerelmére gyere el velem, itt az autóm, fogjuk magunkat és... Most, amikor már majdnem vége. Soha sem lesz vége, figyelj rám! Tudom, én bíztattalak bosszúd meg Kriszt, de tévedtem. Dehogy? his olyan jó érzés. De veszíteni fogsz? Nem, csak éljem túl. Az se számít, ennek már semmi köze a hivatásunkhoz. Ez személyes konfliktus, érzelmileg nem vagy rá felkészülve. Egy életen át szenvedni fogsz miatta? Hogy megbosszultam a bátyám halálát? Hogy megölted az apádat? Túl jól vagy idomítva? Ő is erre bazíroz, de le fogom győzni. Szól hangját élesítette a gyűlölet. És Erika egyszerre megértette, hogy nincs itt semmi keresni valója. Ez a hely halálszagot áraszt. Szörnyű, még semmi sem taszította ennyire. Nem maradt más reményem, mint hogy szólt rábírja a távozásra. Eredetileg úgy tervezte, így tölti az éjszakát, de most már érezte, hogy legfőjebb délután itt marad. Elmesélték egymásnak, mi történt velük, mióta elváltak. Visszasétáltak a főépületbe, fölmentek szószobájába, és lassan levetkőztették egymást. A lány most hidegen hagyta a szex, de el akarta csábítani szót, hogy megmentse a lelkét. Amint átölelték egymást, mesztelen testük összesimult, szóval görcsösen megrászkódott. Tudta, hogy képtelenség mégis úgy tűnt, mint a Krisz ott feküdne mellette és rosszaló tekintettel nézne rá. A bűntudat megmérgezte a lelkét. Nem lenne szabad itt hemperegnem, nem hagyhatom, hogy Eliott csúszék a kezemből. De a magányérzés erősebbnek bizonyult. Amikor végre egyé forrott Erikával, hírt erre rádöbbent, hogy nem kettem, hanem hárman vonaglanak az ágyon. Nem csak Erika, de Krisz is ott volt vele. Szeretlek, kiáltott föl. Ó, Istenem! És Erika megértve, hogy valami szörnyűség történt, rádöbbent, hogy örökre elveszítette a férfit. Még vacsorára sem maradsz? Erika viszonyogba pillantott föl az épületre. Mennem kell. Azt reméltem, hogy segítek neked? Nem megy. Ez a hely. Gyere velem. Szó megrázta a fejét. Még nem végeztem. Mindegy megölöd-e őt, vagy sem? Hát nem érted? Már úgy is legyőzött, tönkretett téged. Könnyek gördültek végig a nő arcám. a szót. Tíz évvel ezelőtt egyszer már elveszítettelek, és most újra. Szomorúan csóválta a fejét. Hiányozni fogsz. Egy héten belül elérem, amit akarok. Azután találkozunk. Nem. Azt mondod, ne keresselek. Nagyon szeretném, de úgysem fogsz megkeresni. Nem értelek. Tudom, csókolta meg Erika még egyszer a férfit. Éppen ez a baj. Beszállt az autóba, és megdörzsölte sírástól kivörösödött szemét. Ha mégis tévednék, a követségem mindig megmondják, hol találsz. Ismerek egy helyet Görögországban, felelte szól, ahol a tenger olyan kék. Erika hangja fájdalmasan elcsuklott. Én is, és a hullámok a partot csapdossák, és ha beúszol, tudod, mire vágyom? A nő fölszegte a fejét, remegett az álla. Arra gondoltam, szeretném abba hagyni a munkát. Visszlát szerelmem, vigyázz magadra. Elindította a motort, és az autó rákanyarodott a bekötő útra. Szólt türelmetlenül várta, hogy az autó eltűnjön a fák között a völgyet kettészelő országút irányába. Valami ürességet érzett belül. Összefüggéstelen gondolatok kavarogtak a fejében, mint a ha külső hatásra felbomlott volna a tökéletesen működő zárt rendszer. Mi van velem? Zavartan fordult meg, hogy fölmenjen a főépülethez vezető lépcsőkön, és hirtelen megértette, mit akart mondani Erika. És én mégis maradtam. Amíg az öreg meg nem bűnhődik, nem lehetünk egymáséjé. De akkor már késő lesz. Felajálkozott nekem, és én az apámat választottam helyette. Ezek után elfogad-e még egyszer engem? Eszébe jutott, milyen szörnyű érzéseket kelt benne ez a veterán otthon. Hirtelen megijedt, hogy most már örökre itt kell maradnia. Kis híjám visszaruant a lépcsőkhöz, bevágódott egy autóba, és és mit? Erika nyomába eredek? És megmondom, hogy elmegyek vele? Eliot ismét beférkőzött a gondolatai közé. Bénán állt a lépcsőn és a fák között kanyargó utat leste. Szorongás kerítette hatalmába. Fágyalom szaggatta a lelkét, akarat a két véglet között ingadozott. Mit tegyem, melyiket válassza? Mintha ha volna meg előtte szúrós szemmel, vádlóan nézetre, és a bénultságot határozottság váltotta föl.